аби тобі було спокійно і затишно вечеряти за сімейним столом. Я теж вимикала телефон, думала, от ти зателефонуєш, бо ж не можеш зовсім-зовсім не хвилюватися за мене, і що? Ти не помічав ні мого мовчання, ні мого вимкненого телефона. А потім ми вдавали, що все гаразд. І це все тривало якось далі, від шаленої радості до гіркого відчуття самотності. Із тобою божеволіла від щастя, без тебе божеволіла від самотності. Тепер живу без тебе, серед божевільних. Іронія долі. Поверталася назад. Мама того хлопця вже пішла. А він і далі сидів нерухомо, Тільки мама повернула його до вікна. Що він там бачив і де взагалі був насправді? Я сіла поруч. Він дивився у вікно, а я на нього. «Мам! Мам! Мам!» Таке це мам було моторошне, хрипке, немов каркання ворона. Мами нема, вона скоро прийде, спробувала пояснити. Мам, що я роблю? Сіла біля нього на підлогу, узяла за руку, відчула запах поту та ліків. Мам, що мій любий, таке відчуття, немов у нічному жахітті. Заспівай. Я не вміла співати, не пам'ятала жодної колискової. Але пам'ятала вірші з мого минулого життя, вичитані колись у літературному часописі. Осиротіло небо на зорю, а десь у храмі засвітили свічку, Переболіло, стихну, відгорю, не вийду на вечірню перекличку. У поклик перелітніх журавлів, грудьми надвоє розітнувши вічність, І понесу на сивому крилі самотніх дум уперту неоптичність. Високі будуть плакати дими, Заплачуть навіть юди і пилати, і буде небо там, де будем ми, кому хрестати, а кому крилати, осиротіє небо на зорю, так ніби в храмі погасили свічку. Вона впаде під ноги звіздарю, І тінь любові заблукає в звичку. Читала повільно, витягуючи з пам'яті слово за словом. Я його пам'ятаю. Вірш із мого іншого життя, де були робота, ти і моя крихка стабільність. Потім тебе не стало. Ні, ти жив десь на іншому розі міста, але я вже нічого про тебе не знала. Крихка стабільність залишилась. Вірші. Вірші читала із студентами тільки на парах а цей просто відклала на найвищу поличку. Витягала слово за словом, вони погойдувалися немов у кріслі-качалці. підвелася і обійняла хлопця, осиротіло небо на зорю. Мама скоро прийде, переболію, стихну від горю, різкий запах поту. Грудьми надвоє, розітнувши вічність, чи любив ти мене хоч трохи? Чи було тобі гірко без мене, бодай на краплиночку? Чи не вистачало тобі мене, бодай на половину, так, як мені тебе? І тінь любові заблукає в звичку. Ні любові, ні її тіні, ні твого голосу. Лише лікарняний парк пахне прогірклим димом і туманами кінця осені. Мам, мама зараз прийде, Ілюшко, прийде. Вона ніколи тебе не залишить. «Тереза». Вона вслухалася до звуків, що долинали з кухні. Ось він, напевно, бере турку, тепер насипає в неї кави, тепер вода. Що їй робити? Випити кави, попрощатися і викликати таксі? Залишитися, бо вже ніч. Що він про неї подумає? Відчула аромат кави. Тереза не знала, що Сергій у кухні мордувався дотичними питаннями. Як він має вчинити, щоб вона не образилася? І як воно взагалі тепер має бути? У них не було жодного побачення. Окрім того, що вона його, більше він ні про що не знає. Про що він має з нею зараз говорити? Чи краще мовчати? Ні, мовчати недобре. Говорити теж не дуже добре. Вірші? Тереза зайшла на кухню. Покликала його на ім'я. озирнувся, Підійшов до неї і обійняв. Майже як тоді, на сходах. Тепер уже без страху, що вона вирветься й утече. Навіть якщо щось спробує, він її знайде. «Ти ж знаєш, що ти моя?» – прошепотів. «Тоді ти маєш бути моїм, так?» – поглянула на нього. «Так», – відповів. Ловив її погляд. «Сполохано тривожний».